på radio REEN. Ja, ja men det gör nu radio regeringen en del av Nordisk radio. Varmt, varmt välkomna ska ni vara alla sammantills till detta lite ja, det, det låter så nästan varje vecka nu lite speciella program, men i och med att vi nu sänder varannan vecka så har vi haft möjligheten att göra lite mer speciella program. Så Det det är jätteroligt. Eh, idag lyssnar ni på avsnitt 182 om jag minns rätt och eh vi ska diskutera om rakryggade kvinnor och inte så rakryggade kvinnor i våra nordliga nord. Eh, med mig idag har jag Kristin. Hej Kristin. Hallå läget. Jo, men det är bra. Ja, men det är bara bra. Det är varmt idag. Vill ja. vill du berätta var någonstans du befinner dig just nu, Kristen? Det här är lite kul. Ja. Eh, jo, jag sitter alltså i en eh, ja, minst 200 år eh, otät eh, vindpinnämslagerlada. Det var det Det är en bästa inspelningsstudio jag kunde hitta då faktiskt. Mm. <laughs> så att vi får eh, vi får hoppas på hyfsat god ljudkvalitet från min sida i alla fall. Mm. Vi, vi, eh, och skulle det hoppas. höras extremt dåligt foniyi chatten höyta så får jag försöka hitta en och bättre ställe. Mm. Ett problem problemet vi hade det är ju att det har arbetats rätt flitigt på gården du befinner dig på så att det Det kan ju hända så att vi har lite smällar och lite sågar och lite slipar och lite ja, allt möjligt. <går> ja. Ja. Åh, precis. Men men just nu så är det lugnt i alla fall. Ajämma. Det låter ju bra. Eh som sagt vi har ett eh, ganska jadyget program framför oss och eh Jag tycker faktiskt att vi börjar med att bjuda in en gäst. Vad säger de om det Kristen? Aj men gör vi. Tommy, välkommen. Jag tackar, tackar. Välkommen till NRBorslet. Nej, då var det. Nej. Eh. <laughs> ja, tack så mycket. Tommy, du är programledare i NR Bohuslön, men det är inte därför du är med idag, utan du har lite andra nyheter att berätta för oss. Har jag det? Ja. <laughs> eh, ja, det har jag väl. Det är väl att jag är egentligen din far nu. Ja. Och vad blev det för något då nu? Nu är alla så spända på, för vi har ju pratat så mycket och väntat på den lilla bebisen från er. Jo, men... Jo men det gick jag ut med tidigt och sa vad det skulle bli. Ja. Fär. Ja, det blev en pojke. Det blev en liten lilltyr. Ja, så söt. Och jag jag har ju sett bilder på den här lille, han är verkligen söt. Ja, det får jag förhålla mer om. <laughs> så nej, han är ju skitsöt, han. Ja. Men hur har allting gått med med liksom eh, hela vägen nu fram tills att han dök upp och och de här första veckorna för han är inte så gammal. Hur många veckor är han? Mm, han blir 3 veckor idag. Mm. Så nej eh, han är ung. Men eh, när var ja, var börjar man? När man he hela vägen fram till förlustningen om vi säger som så så var det ju ganska enkelt för att eh, Ja för det hela Alice... ja, ja men det var ju jag får väl säga att det var ganska enkelt för frugan också. Hon hade ju inga direkta symptom eller någonting. Det var ju bara att hon blev otymplig i slutet ändå. Men hon slapp ju alla de här hemska symptomen som eh, vissa kan få drast med i flera månader. Mm. Så att hon hade ju inget huvudvärk och ja, allt det här. Så när man kan få va? men det är ju jättehärligt. Ja, men hon var ju jättenöjd med att eh, ja, det det som hon sa hon eh, hade inte varit för att mågen var stor så hade hon hade ju trott att hon var gravid. Oh, det, det <laughs> ja, nej, den är lite läcksig. Ja, hon har blivit lite bortskämd när den här gra gravitationen. Så kan det nog vara. Så att eh, vi får väl se när eh, du sätter fart med nästa om det blir lika lugnt och fint då. <laughs> mm. Och och sen var det dags när bestän skulle komma ut. Och det Ja, inte. Ja, det är ju lite av en längre historia. För att det blev ju lite knepigheter på vägen så att säga. Eh tyran fick ju har ju redan fått göra själv för sitt namn då han fick slåss och brottas med Midgårdsormen för att komma till livet fram blev invirad hela kroppen i navelsträngen på vägen ut va. Oj, men ja. men han slöt sig och kom ut och frukta hans vart aktiv och pigg. Så att mm. läkarna var väldigt förvånade över hur aktiv och pigg han var. Mm. En stark liten gosse. Ja, fint. Ja, jag vill ju tro att i och med att jag är Asa tror det så vill ju jag tro att det är styrkenamnet han har fått som har gett honom den styrkan. Mm för förhoppas att det stämmer. Ja. Och ni har nu varit hemma i eller du har varit hemma i tre veckor men eh med med fruga och och, och tur då. Mm. Hur hur känner du att de här första veckorna har varit? Mm, ja det har ju varit något Det är helt annorlunda än vad man är van med. Det är man springer hela tiden och tittar på det där lecaknytet och man blir ju helt eh, varm i hela kroppen när man tittar på honom och man känner ju direkt att det blir en extrem inspiration till att skapa en bättre framtid för honom mm. när man tittar på det där oskuliga lilla livet. Mm. Så så att det har ju gett en en vad ska man säga en annan typ av motivation för att eh, göra förändringar. Mm. Skulle av det vara så. Det det låter ju som ett jättebra sätt att bli motiverad på. Jag jag förstår ju inte hur man inte kan vara motiverad när man har ett barn och man ser vilken upp och ner vänt värld det är vi lever i och bara godta det. Nej. Det är ju väldigt främmande tankesätt för mig. Ja. ja det är det konstigt? Men eh äh, ehm äh, vad tänkte jag på? Din hustru, hur hur har mm. hon förnitt sig i mammarollen? Är hon äh, ultra superdupermamman? Ja, det vill jag säga åt henne, ja. Det är Hon springer och är kontinuerligt så att hon ska passa upp på på lilla Tyr och hon försöker ju även hinna med och passa upp på mig också. Man får väl säga till när du får ju lugna ner dig, människa. Eh. <här> <här> <här> <här> <här> ja för, för det var ju varit lite bortskämt med det. Eh jag är ju sentradio med dig ganska länge nu Tommy och och hon har ju sprungit verkligen och passat upp på dig och fyllt på din kaffekopp och och, och pysslat om dig i, i med alla dessa små saker hela tiden. Så, ja, ja. så nu får du får ju ju konkurrens med det där. Ja ja. Hon kom faktiskt så fullt på mig kaffe precis innan. Ja. Jag började prata här i radion. <laughs> så så då springer fotpand och passar upp på mig och säger till henne det måste hon ju inte göra och hon tycker ju om det. Mm. Jag hon är hon är en väldigt omtänksam människa. Jag, jag kommer aldrig glömma att när när vi sände live på 1 maj demonstrationen förra året. Vem var det som hade huvudet med sig och kom att tänka på att vi som stod där i värmen och fixar och fuxa och eh följ på med radio då kanske behövde ett glas vatten. Jo, men där där kom Tommys Östre springandes med vattenglas efter en stund så kommer hon och fyller på dem också. Mm. Så det är Jo, men alltså jag har ju en sån typisk grej då, så här riktigt typisk Alicia grej och det det var ju under förlossningen. Så mitt under hon står där eller ligger all på och krystar så tittar hon på mig så frågar hon hur går det? <laughs> till mig. <laughs> och och hur hut jag tittar på han och undrar vad fan varför, varför frågar om hur det går för honom. <laughs> det tyckte jag var lite kul. Ja, men hon är så otroligt omtänksam. Det är Ja, verkligen en, verkligen en härlig människa. Hon, hon kommer definitivt bli en underbar mamma. Mm, jo, det är hennes element. Det är, hon gillar att pyssla om så att det är verkligen mm. hennes element hon har hamnat i nu. Mm. Men ja, vi vill ju välkomna lilla Tyr till världen med en fanfar. Mm. Så jag jag ska jag ska faktiskt höja volymen här lite så att du hör denna fanfar ordentligt Tommy. Eh, så vi säger välkommen Tyr. Och ehm för redan när jag fick höra att ni skulle ha barn så la jag ju faktiskt undan de sista babysockarna i butik. Mm. Så även om det är de av som har fått barn eh och jag har sagt att det är slut för att jag har lagt undan ett par. Eh så det det kommer bli varma tofflor till tior här i i vinter. Ja men det låter ska ju perfekt. Jag måste säga att han växer i den för de är lite för stora för nyfödda. Mm. Ja, nu är man i ullagom till vintern då. Ja. Så jag har de här hos mig så att nästa gång vi ses så ska du få Radio regeringens hemmavirkade babytofflor självklart med en tyr drivna på. Ja, det låter perfekt i den. Och Tack ja, tack jättemycket för att du ville vara med. Eh så att vi fick välkomna tyr ordentligt och all lycka till er lilla familje. No, ja, tack så mycket. Och eh, jag har faktiskt valt en liten låt. Eh vad har jag lagt den? Så jag tror du kan eh, uppskatta. Är det den låt ni alltid pratar om att jag vill höra med dig? Nej. Jag har tagit bort den så så nu får ni prata lite så att jag kan hitta den igen. Vad oh, ja. sjukt. Ja, jag ville också passa på och säga grattis. Ja, vad tack så mycket. E ja. Elin tar över allt på ett sätt ändå. Ja. Ja, ja det hittar den inte eller? Nej. Det här är jag jag får hitta eh söka efter den här i min dator. Eh för varför förren har försvunnit från min spellista nu nu finns den här i alla fall. Så Alltså ja, då. Tack för att du ville vara med och ha en fortsatt trevlig helg. Så där hör man ju i radio redan på onsdag igen. Ja, precis. Eh, oh, så man... ta hand om er nu i helgen Och så fortsätter kampen igen Om ja, några dagar för, Ja, får de ha det så bra Hej då Hej hej Lyssnade vi då på Björn Isfälts eh, visa, eller eh, Trudelötte, eller vad man ska skriva, eh, kalla det för, Rid över skog. Och innan dess så pratade vi med Tommy, som precis har blivit far. Vad är det roligt? Kristin, är du med mig? Ja, jag är med mig. Vad bra. Det får så tyst. Ja mm. <laughs> då. Men eh, vi ska dra igång eh, kvällens ämne. Och för att inleda detta ämne så tänkte jag lite snatt gå igenom vad som har hänt. Jag tror inte någon har missat detta. Men mm. eh, Black Lives Matters eh, rörelsen har ju kravallat och vänt upp och ner på hela Amerika. Någon som verkar ha smittat av sig i Europa tack vare att en eh, svart kriminell avlev, avled under ett gripande. Ehm så det är skapades som sagt kunde sitt no kravaller och å oh, i Amerika i Stockholm för två veckor sen ungefär så hölls en demonstration manifestation vad man nu vill kalla det för för att stötta amerikanska black lives matter tydligen Och det är, det är inte manifestationen i sig som är det det viktiga här utan det vi reagerade väldigt starkt på det var att en poliskvinna mitt under en ganska ja ska man säga orolig situation skadstöttade upp sin kollega som eh, verkar ha blivit lite trängd av en pöbel går ur sin polisbil mitt i pöbeln som är ganska upprörd och skriker och gapar och går ner på knä och böjer ner huvudet och sträcker upp en näve. Ehm hon tar även en av demonstranternas eh, skyltar med texten White silence is violence. Någonting sånt stod det på skylten. Och gjorde där ett ganska starkt politiskt markerande trots att hon bar uniform. Det detta mm. har ju blivit ganska stopp på nätet. Hon hon har ju blivit hyllad den här poliskvinnan för hennes att hon är så modig, att hon är så stark och allt sånt här. Men eh, vi ser ju det här väldigt väldigt annorlunda. Ja, oh. ehm vi ser ju en vit kvinna, en finna av vårat folk gå ner på knä, böja ner huvudet inför en pöbel av rasfrämlingar. Den här kvinnan går ner på knä och visar sin underkastelse till ett annat folk. Och det det kan väl la lugnt säga att det är ingenting som våran gudinna Freja hade accepterat eh i forna tider att någon så stark och vacker som en vit kvinna vetes på detta vis nej och ja inte bara det hon gör ju fel även i sin alltså tjänsteroll eh mm. men vem täcker upp för hennes kollega när hon står på knä och kramas och håller på? Ja och det... hon utsätter både sig själv också sina kollegor för ganska stora ja. eh stora risker genom att gå ner på kväll för då har hon ingen koll på vad det är som händer runt omkring henne hon hon har ingen kontroll överhuvudtaget. Nej, och dessutom då för att som jag har fattat det, så var det ju ja men de höll ju på bete sig helt enkelt. Folket som var där och skulle demonstrera. Mm. Och de försökte ju vifta bort dem med batonger och lite så där först. Eh men när hon då och sedan går ner på knä, då då bekräftar ju hon för dem att deras metod eh med våld och hån och hot och ja men att bete sig ociviliserat och mm. bekräfta ju hon att det är en metod som lönar sig för att få ja ja lydnad och sin vilja igenom och det är också väldigt fel. Eh Åh oh ja. Mot den typen av människor så bara man sätter hot mot hot för annars kommer man aldrig vinna respekt. Eh Nej, det jag tror inte alltså nej, det är inte respekt hon får utan hon får ju bara Åh, oh, nu tarpa gjorde det här men Ja, det det är helt fel metod alltså man borde ja. sätta hårt mot hårt där så blir man respekterad. Hon visar helt enkelt sin underlägsenhet. Ja, tack precis. Eh mm. och det det är ju inte till någon respekt från deras sida heller tror inte jag. Inte på lång sikt om man ska Nej. utan hon hon hon har ju bara blivit en ett ansikte för för för för vit underkastelse helt enkelt för vit skuld vit skam för för att hon frivilligt mm. ställer sig under andra. Ja. Och det är lite skrämmande men detta är mig jag har försökt att följa lite Ja, på sociala medier vad folk säger kring detta då. Och då har kommentarer stilmat det är väldigt fint att hon kan träda ur sin yrkesroll mitt under arbete eh och visa medmänsklighet. Eh hilla folk. Men ja men hur skulle det se ut i en rättsal till exempel om domaren bara träder ur sin yrkesroll om hon kanske är kvinna och bara av medmänsklighet dömmer den som anklagar för våldtäkt fast syns inte finns några bevis för hon mm. blir bara med aningare var fint. Nej. Alltså i jobbar man då jobbar man. Jag förstår mm. inte. Alltså till och med vanliga svensar borde ju fatta en sån grej men det gör de inte. Nej. Nej men det så är så är det ju för oss i alla yrken att när vi jobbar mm. så har vi inte personliga åsikter. Det är de de de de är åt sidan. Ja, men så är det ju. Alltså det är man måste kunna skilja på arbete och privatliv för det hon gör. Ja, det det är fel i så många aspekter och hon lär ju bara få en klapp på axeln av ledningen någon dag igen. Eh. Mm. Uh. Ehm, um, nu kan jag meddela att Nara har uh, hittat in till oss tror jag. Är det du där Nara? Där är Nara. Hej Nara. Hej. Hej, välkommen. Hej! Tack så mycket. Du du får gärna bara glida in här rätt in i i våran diskussion. Mm. Eh, äh, ja, vad sa du? Vad pratar ni om? Ja, vi vi pratar om ja, vad pratade du <laughs> då? Vi vi pratade om att äh, årstid att visa sina åsikter och träda ur sin yrkesroll under när man är i tjänst. Vi pratar alltså om poliskvinnan som eh tog en politlits eh, politisk ställningstagande mitt under en eh, manifestation. Ja ja ja. Ja, just det. Mm. Eh, Precis. Mm. Ja. Men för att komma tillbaka, det är närmanar på jobbet då då kan man inte välja liksom vem man ska hjälpa eller inte hjälpa och liknande som du sa det är domaren där och jag tänker se liksom ambulansföraren ska han välja att nej men du jag nej jag tänker inte hjälpa den här mannen för att han är så ful i munnen till exempel Mm. Och men alla fan det är liksom onaträttspart och så nej men den här uh, mannen har ju misshandlat sin fru och mm. hon slog tillbaks men behöver han också innan bland så jag tycker nog att jag låter honom dö eller nej men alltså ja ne nej men det finns ju tusen såna scenarion ungefär ja. att ja men den här mannen han körde ju faktiskt eh, rattfull. Han ja, då precis. Det och körde rakt in i ett träd så nu tänker jag låta honom ligga här. I helblanden kan man ju tycka att man ja, men låta honom ligga liksom. Men nej. Det ska bevisas först också. Han ska ställa sin för detta. Han då begått ja, men, ett brott. Det eh, ja, det är inte om ja, helt enkelt man ska inte ta några politiska eller känslomässiga ja, beslut eller åsikter med sig när man nej. arbetar utan då ska man arbeta. Mm. Och och ja, möter jag också på människor i mitt jobb som jag måste bita mig i tungan och vara trevlig och glad mot oavsett för att det är mitt jobb att vara det även om jag egentligen vill be den här människan att flyga och fara för att de beter sig så fruktansvärt konstigt eh eller tidigare har betett sig illa men Det kan jag inte göra. För att det är mitt jobb att se till allas bästa. Då måste jag inflyta här och säga att jag har ju också ett jobb och tyvärr så kallar jobbet alla redan. Så eh mm. <laughs> jag måste avbryta tyvärr, men jag kommer tillbaka när jag kan det. Eh <laughs> jobbeknall, tycker jag. Mm. Du är välkommen tillbaka. Hej då Nara. Hej. Det det blir ju lite stuligt för Nara tyvärr då hon hon har en baby som inte vill sova idag. Eh ja. Så så vi ber om ursäkt för detta. Men jag jag tänkte gå in lite mer på ämnet skam. Mm. För för det vi Det är ju någonting vi ska vi vita människor idag ska visa upp skam. Mm. Det är, vi vi ska skuldsättas och vi ska visa upp skammen. Eh bland annat så som den här poliskvinnan gjorde en annan incident i, ifrån Amerika. Eh där är ju att eh, vita har satt sig ner på knä och tvättat fötterna på svarta. Mm, eh för alltså som en reningsprocess för att liksom göra bot på sin skam. Och jag funderar på vad grundar sig den här skammen i? Varför känner vi skam och varför ska vi känna skam? Eh har du någonting att inflicka med där Kristen? Eh, ja, men eh, alltså det är ju eh om man ser till eh, ja, historieböcker till exempel, eh det står ju enbart om eh, vitas eh, övergrepp mot andra eh, raser och folkgrupper och kulturer. Eh, mm. det står ju aldrig om deras övergrepp mot eh, ja, andra en sin egen. Det är helt enkelt. Mm. Eh sen är det ju många gånger också tvivelaktigt om det de postar hänt eller så hänt. Eh men även om det har det så är det ju ofta som sagt det är liksom en fujukan halvsanning som visas upp hela tiden. Eh mm. allt fokus ligger på eh ah ja, var var vita säger sig ha gjort föront inte vad afrikaner kanske har gjort eller asiater eller vad de har gjort i muslimvärlden alltså det tycker inte jag borde vara någon nyhet men alltså för alla folk i alla tider har ju ja men man har förslavat andra folks lag, man har våldtagit och man har plundrat och så vidare och det är ju från alla håll men fokus visas ju bara på vad vita har gjort mot andra mm. det är bara det som tas upp um, så att det prämtas ju in från på skolan eh och när man har historia och även alltså det bakas in i alla ämnen. Ehm mm. och sen visas det finns ju många så här men bemärkelser då säger man ju inte men dagar för att uppmärksamma olika händelser som förintelsedag och det finns ju liknande för många olika saker och då ska det ju alltid skapas en debatt och påvisas då som denna debatten nu påvisas det då att Eh allmänt rykte har ju förslavat svartas sen 1500-talet och så där. Eh men man pratar men, inte om att andra folkslag också har förslavat hörslavat. Men äh, men om man ska gå in sen, i ren fakta kring det förslavandet eh för, för mm. det första så här uppe i Norden så avskaffade vi träldom på 1300-talet i talet om jag har minns rätt jag kan ha vänt siffrorna där så ni får jättegärna rätta mig ni i chatten men men 3 tre... äh, jag... vad sa du? Sen då Ja jag känner också igen 1300 och sen har det varit eh äh... äh, långt eller det har upp, och, ja jag tror mitt som under en kostar perioden då 1600-talet så där men ja. alltså det är ju det är men, inte ens det... i den skalan Men då måste vi också jämföra vad vi ansåg som slaveri eller trälldom här. Ah, ja, det var ju inte alls vad som oftast klassas som slaveri utan trälldom var ju många gånger torpare, alltså de som inte ägde egen mark och inte kunde rå om sig själva försörja sig själva och därför gick i trälldom som det heter då. Sen självklart så använder man krigsfångar och liknande i innan träldom också. Eh precis som man i stort sett gör fortfarande med med eh straffarbete och liknande. Det är i en form eh straffarbete är i en form av av slaveri. Men det ses inte som slaveri idag av någon anledning för för träldom där hade du fortfarande en hel del en hel del rättigheter om man ska säga så du var ju fortfarande klassad som en människa fast du var klassad som en människa som passade lämpade sig bättre för fysiskt arbete än som eh krigare eller handelsman. Och mm eh och ofta då var ställd under någon som då ägde marken och liknande eh men många fick ju ha sin familj och ett boende och mat på bordet ändå även om det var träll. Mm. Och trälarna uppskattades också för deras för att de var oftast väldigt bra på det de han gjorde. Alltså de var arbetare av kroppen. Eh mm. Men om om vi då går till den här slavhandeln så de påpekar att vita förslavade svarta. Det stämmer mm. inte riktigt det heller där. Nej, det gör det inte. För att ja de de vita kolonisatörerna där, de köpte slavar. Så redan var förslavade. Så det blev helt enkelt bara att de bytte ägare. Ja, det kan ända men och sen så ja, om man inte bara klickar på de här översta länkarna som går att hitta på Google. Ehm så finner man ju ganska snabbt också att det här långnästa folket verkar vara de som var ledande i mm av ja, den transatlantiska slavhandeln som enbart vita skulle väl expat. Ja. Mm, det skrivs ju om det är många av sin egna skrifter. Eh uh, och ja, mycket tydligt på att det var de som ägde skeppen och de ägde företagen som handlade med slavarna och plantagerna där de jobbar och så vidare. Mm. Och en annan viktig poäng att göra var ju att som jag har fått att det så var det många gånger så att Kristen. Eh uh, ja, uh, ofta så mutade man den som var kung över stammen eller byn eh uh, med ja, uh, sånt han ville ha och sen fick han helt enkelt uh, välja några av invånarna som han tittat ja men de här vill jag ändå inte ha kvar. Och mm. det är väl ännu värre sina egna till framande folk. Eh uh, ja, än som främmande folk förslava andra så det är ju och så sått. Och då så var det ju inte att de sålde av sina egna för att de själva hade ju slavar som de hade tagit som krigsbyte under under stamkrig och liknande. Mm. Ehm mm. så ja. Mm. <hör> Nej, och sen och så <hör> ja, som sagt så har ju andra folkslag också förslavat inte utan in, inte minst mmm eh, nordafrikaner har tagit mellan 1 och 1,25 miljoner slavar från 15 till eh, sent 1700-tal. Eh, och muslimska länder beräknas ha tagit dubbelt så många slavar som eh, ja, som blev slavar ur <laughs> den här eh, europeiska slavhandeln då. Mm. Och sen det alltså att andra också har gjort det rättfärdigt. Det är ju inte slaveri, alltså det är ju alltid okej. Okay. Det är ju bara alltså det som är så skevt det är just det att media de de visar inte detta utan all skuld läggs på vita och det är det som är felet. Eh för att ja, det, det är inte bara vi som har varit hemska. Och jag säger inte att vi inte har varit hemska till viss del. Eh för som sagt, slaveri är inte okej. Okay. Det är jättehemskt. Men det är fel och alltså misslyckta all skull mot oss och framförallt att eh, århundrade efter århundrade skuldbelägga oss för det vi ja det har varit liksom aldrig det blir aldrig av med skulden utan det har spets bara på mer och mer och vi ska ständigt gottgöra eh det det, det är liksom ingen hejd på det. Det har varit 200 år sen. Det är ingen koppling till det idag men eh, vi fortsätter att skuldbeläggas. Mm samtidigt som det faktiskt pågår slaveri och slavhandel i i världen idag. Mm. Men och det där är också så himla sjuk. Eh för att det är ju främst då i Asien och Afrika, typ Indien, ja. Pakistan, Ghana och även eh, Mellanöstern. Ja. Ja, men och säger man detta då kommer den här att ja, men det är ju eh vita i Västvärldens konsumtion och eh, jakt på låga priser som gör att eh de idag läna tvingas arbeta under dåliga förhållanden och barnarbete så där. Alltså det det var det en alltså gäller så ska vita skuldbeläggas in till döden. Det ska präntas in i vårt DNA liksom. Nyföd barn ska känna skuld. Det är ja, helt galet. Det det, det är alltså fruktansvärt. Självklart så försöker man ju välja de varor där man kan eh där man vet om att vet jag att nej men det är något barn som har suttit förslavade i någon sweatshop med och sytt ihop det här. Nej men då väljer man ju annanan vara, men tyvärr så vet man inte detta många gånger och det har vi ett helt annat folk att tacka för som tycker om ja, att tjäna sen, pengar. Det är många gånger, ja men Eh uh, i utbild, ska man se till mat att få tag på svenska produkter är jättesvårt. Hittar man det så självklart köper man det om man har ekonomi, men det är svårt att hitta. Eh uh, och ska man se till kläder och prylar, vilket ju ofta tas upp. Man mm. det går inte att hitta något som inte är made in China. Vad ska man göra när det inte Nej. finns alternativ? Det är ju inte vi ja, visst man kan väl försöka påverka till viss del, men alltså det är ju de som har makt framförallt som bör mm. styra och kontrollera handen och villkoren inom handen. Eh det det det är ju liksom inte jag som kan nej. påverka det. Vad ska jag göra? Skjäl ut kassören på HM eller vad? Det är ju jättesvårt. Ja. Nej, eh. när det kommer ju sällan fram till rätt person. Och sen Nej. Sen är det ju så att har man en syn på människor som man har i vissa eh vissa länder eh så kan de så så tycker de ju inte att det är något fel med slaveri. Jag jag har faktiskt jobbat med en kvinna som tidigare har varit slav i i ett asiatiskt land. Hon ärvde mm -hmm. sina föräldrars skuld. Hon ja det där helt så med. hon eh, jobbade på ett plantage i ja jag för att inte hänga ut henne för mycket i i ett eh, asiatiskt land eh, Ja, genom att så så ris och plocka grödor liksom. Eh, de jobbade 18 timmar per dygn. Och deras skuld växte för varje dag då de bodde. De de använde det så kallat modern modernt slaveri. Hon ärver sina föräldrars skuld. Eh, hennes föräldrar gifter bort henne med en gammal man. Mannen dör, hon ärver mannens skuld eh alltså ekonomisk skuld till ägaren av det här plantaget. Eh då hon bor på plantaget så kostar det en viss summa i månaden för att hon bor där. Och måste bo där för att hon arbetar där och hon får inte lämna plantagen förrän hon är skuldfri. Bara det att hon får mindre ersättning för det arbeteet hon gör även om hon jobbar 18 timmar om dagen sju dagar i veckan en vad det kostar för henne att existera alltså så det så hennes skuld ökar för varje dag som går. Men det alltså det ja man finner inte riktigt ord. Nej, vilket betyder då Nej, att det... hennes barn kommer ju ärva hennes skuld. Mm. Så Eh men hon sa ju det att hon hade tur. Det kom en rik vit man. Och kontaktade hennes arvsskivare och eh betalade av hennes skulder för att få gifta sig med den här kvinnan. En man hon aldrig hade träffat förut som var sett ja, han kom dit. Betalade den ja jag kommer inte ihåg summan hon sa men det var en summa. Så han betalade av hennes skuld och en slant extra då så han köpte henne. Mm, och tog med henne till Sverige. Men i Sverige är hon inte längre slav och hon hade rätt då att lämna den här mannen eller göra vad hon vill när hon väl var i Sverige. Men ja. Jag vet faktiskt inte hur det blev. När jag pratade med henne så hade hon bara varit här i några månader. Eh, vi jobbade tillsammans en sommar. Men men det det är ju modernt slaveri idag. Men hon såg ju att den här mannen som kom och och, och köpte henne gav ju henne en chans att eh, hennes barn skulle slippa leva i slaveri. För att då ärvde inte hennes barn hennes skuld. Och då kunde hennes barn faktiskt flytta därifrån ifrån plantagen. Mm. Ja. Mm. Så så hon var ju jättetacksam för att han hade köpt henne. När hon såg i ja, sig själv som som den här personens liksom ägodel då. För hon hade ju varit någons ägodel hela sitt liv. Mm. Men för att inte halka in alldeles för mycket på sidospår som Men Det pågår alltså slaveri i världen idag och ändå så är det vitas historia från många hundra år sedan och då måste jag faktiskt påpeka att det är endast vita som folk har avskaffat slaveriet helt och hållet. Mm. en den, den tåla tänkas på samtidigt som vi är då de enda som ska känna skuld inför det som har hänt. Men men jag tänker det också att ärva skuld. Mm. Och den här nu, nu pratar jag mer ärva skammen alltså eh äh, inte skuld som ekonomisk skuld utan ärva är välskuld liksom för det våra förfäder har gjort. Hur långt tillbaka kan vi känna oss? Ehm, ja, det Det kan nog sträcka sig långt. Uh, nu är jag ju inte så gammal, men jag har ju en känsla eh uh, av att det här bara blir värre och värre för varje generation. Eh, uh, mm. alltså jag tänker att En människa på 1920-talet inte alls var lika skuldbelagd som en människa på 2020-talet. Trots mm. att eh, ännu längre tid har passerat eh från till exempel det här eh, slaveriet då. Mm. Ja, men, men jag menar eh alltså man hade ju inte samma kanaler då att ständigt mata ut till folk att de ska känna skam. Nej. Mm, nu har vi ju media och alla går i skolan och eh, Om ja, man man man pratar ju man får ju ja. Eh man lärt sig ju ja, när när man får ju växa upp med det i samhället idag att vita är dåliga människor på grund av vår historia. Mm. Men men jag jag förstår inte. Ja det är klart att det finns människor, men det är som att säga att din Din farfar var en mördare så därför är du en mördare. Ja, alltså det låter nästan eh, religiöst. Du eh, kopplar ju såna tankegångar ja. till. Eh, förstår du, jag menar att man ärver någon slags ondhet. Eh. eh nej, men nog det är helt galet och det är just det att den här ständiga vi ska ständigt gottgöra och visa vår godhet och att vi ska förbättras och Ja men det är just det att vita nu måste ni skärpa till er för att ni har varit eh, rävhål eh, genom hela historien så att nu nu måste ni faktiskt eh, skärpa er, sluta vara rasister, eh, sluta sätta er ovan på andra folk. Det eh, det är de signalerna som ständigt skickas. Ja, nej, nej, det Och och till och med idag alltså vi har ju ett osunt orasistiskt samhälle. Alltså det är ju Ja, visst det finns väl folk som är lite rasistiska, men inte alls på det sätt som de vill måla upp det som. Kanske inte alls på det sätt som man borde. Nej, jag menar det är vi, varfan, vi borde vara mer rasistiska. Hallå. Ja. Uh, nej, men alltså Ja, men då pratar de om Det är liksom inga argument heller om man kollar i debatten utan det det är, folk skriver typ kring det här med George Floyd att ja men han dog på grund av sin hudfärg svarta blir dödade på grund av sin hudfärg det bara är bara så det skulle aldrig hända mig de har inga belägg för det eller ja de påstår att det är så för att media och skolböckerna har sagt till dem att ja men så är det och då tror folk på det som någon helig religion Jag kan säga att det det enda enda stället jag känner till jag kan ha alltså nu påpeka jag känner till för att det händer alltid skit i världen där mm. någon faktiskt avrättas där det faktiskt är lagligt att göra någon annan illa på grund av deras hudfärg där är sydafrika och där är det boerna som får ta strike mm. Ja, vad bra att du kom på det, för jag har tänkt på det. Det är, det, det är ju ständigt det här. Vita kan inte bli utsatta för rasism. Nähä, förklara vitans situation i Sydafrika, det är ju för fan folkmord som pågår. Mm. Det är ju ingenting, ni skrämlar här för att ni får konstiga blickar på bussen. Jaha, okej. Okay. Ja. Vad gör ditt känner... bit om? Ja, du får konstiga blickar på det på bussen, kan det beror på? att du beter dig på ett sätt som inte är acceptabelt för svenskar är inte den som säger ifrån till exempel då, vi vita är inte de som är högljudda och fräser till utan det är ganska naturligt att man belänger på någon som beter sig på ett eh, felaktigt sätt istället för att man faktiskt eh, säger till personen Jo, ja, nej men och sen ligger det ju i människans natur att vara mer vaksam och avhållsam mot mm. främlingar eh och ju mer främmande någon är, alltså vi är vaksamma mot främmande svenskar också på ett annat sätt än du är mot din familj mm. eller vänner, men är det då en helt annan folkgrupp? Det är klart folk är skeptiska och det kommer vi aldrig kunna sudda bort hur mycket de än försöker. Mm. med ja på hittad fakta och ja, men, alltså känslomässiga dimensioner visar det för det det sitter i vårt kropp och det är ju ett naturligt försvar som är kopplat till överlevnad. Ja. Precis. Mm. Eh och och när vi inte längre har alltså när vi har järntvättat bort det här försvaret så som håller på sker nu då då kan vi inte längre se skillnad på en far alltså en potentiellt farlig situation och en eh, ofarlig situation vilket gör att vi riskerar våra liv och vårt välmående. Mm. Nej men och, det, och det, det, det, det, det, vi vi vill ju kunna se Vilma. Till exempel. Ja, precis. Hon föregår inte vilken farlig situation hon var i. För att hon hade blivit intalad att eh, det är så fint och det är så bra. Även om han betedde sig riktigt illa mot henne ganska länge. Så insåg ju inte hon hur farlig situation hon befann sig i. Och hon blev styckmördad. Mm. Ja, hon... Så är det ju. De där tjejer som rör sig ute på gatorna sent i storstäder. Självklart bör man kunna göra det. Men... Alltså folk förstår ju inte vilken fara de utsätter sig för. Nej, uppenbart eftersom det händer gång på gång. Eh Och de vet inte vem man ska vända sig till heller när när de, de ser inte faran komma när den kommer för att de har inget filter. Nej. Och det värsta av allt med detta, det, det alltså det är ju det är bara vi som blir inkallade eh att eh ja men att acceptera främlingar och att alla är precis lika denna och det finns inga skillnader på folk och folg. Så att vi kommer till slut bli jag öppna mot alla och då har ju de bara ännu lättare att ta över och sätta sig på oss. för de på inte samma propaganda riktad till sig så de förstår nog eh många gånger eh att det är skillnad på folk och folg. Mm. Eh, medans vi blir ett splittrat folk eh utan eh, självrespekt för varken oss själva eller eh, samhället i stort. Mm. mm. Nej, nej, men nej, men men eh, jag det är en väldigt skev värd vi lever i. Mm. Det är, och ja, det är bara ytterligare ett bevis på att mångkultur inte funkar för att ingen blir lycklig av det. De blir inte lyckliga av att vara här för de hör inte hemma här. Och vi blir inte lyckliga av att ha dem här. Det blir Nej. det blir dåligt för alla. Det eh uh... ja, vi, vi har så fruktansvärt olika egenskaper så att vi ska kunna samexistera på samma premisser är omöjligt. Ja, Och ja, alltså helt ärligt jag kan säga att jag lider verkligen med de här som är typ andra generationens invandrare för att deras föräldrar har ändå kvar arvet från sitt hemland medans ja, en 20-årig tjej med muslimska föräldrar i Sverige hon är inte hon är inte arab, men hon är inte svensk. Alltså hon hon har ju ingenting, hon, blir hon har ju inget, hon, Ja, hon blir lika rotlös eh som de försöker få oss svenskar att bli. Ehm O eh så att allas skulle ha det bättre av mer etniska samhällen. Ehm. Mm. Nej men det så, ja. Eh, ursäkta jag hoppar mellan olika sidor här. Mm. Det är, Nej, men... man man kan ju så ta så många exempel ur sitt eget liv. I, i det här ämnet också så det det är inte sant. Du får Nej. ju idag inte som vit. Stå på dig för dina vita rättigheter för att det då då är du rasist. Ja, ja. Och då kan du till och med bli dömd i domstol för detta till fängelsestraff i i i allvarsta fall. Ehm, um, en arbetsgivare kan inte neka någon eh uh, uh, ett jobb. Mm. På vilka promisser som helst för att då kan den uh, bli anmäld för diskriminering till exempel även om man kanske har men jag gick på magkänslan. Det är inte mm. så enkelt. Du måste bevisa att den personen du anställde var bättre än den du inte anställde. Eh, självklart så är det lite friare i privat eh, privata sektorn än i kommunala eller statliga. För jag har faktiskt varit med om att en person har anmält och dragit min arbetsgivare inför rätta, vilket är Det är hysteriskt roligt och vi är en marionett av icke eh nordisk ursprung. Eh eller då var vi det i alla fall på min arbetsplats. Men men det var en kvinna som inte fick fick den tjänsten hon sökte utan det var en annan som fick den tjänsten men det visade ju sig i när allting gick igenom rent juridiskt och hitan och ditan att hon inte hade den utbildningen som krävdes för just det jobbet. Mm. Ja. Men det det är så tufft i då. Ja. Man måste hela tiden gå på tåna runt saker medans däremot diskriminering åt andra hållet är helt okej. Okay. Ja, ja, men så är det ju. Ja, jag jag och sen har folk ja. någon missuppfattning om att bara för att man eh, eh ja man hillar eller utövar svensk kultur eller lite nationalism då är man då är det direkt kopplat med att då är man rasist. Alltså jag kan inte säga att Sverige är bra utan då är jag rasist. Spelar jag vår national som du jag ja du är nazist liksom. Man bara va men aha. Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Nej. Och jag jag bryr mig inte för fem öre om någon kallar mig för rasist eller det aha och eh, ja vart vill du komma med det? Ja nämen nämen det blir skit i också. Det brukar jag bara säga om ja, man definiera rasist för att folk vi tror ju bara folk har som skev uppfattning. De tror att ja men är du rasist och har du ingen empati eh och du hatar eh och ja visst det finns säkert såna som har det på det sättet också. Eh men som sagt för mig personligen så resonerar jag mer utifrån att eh mer etniska samhällen skulle gynna ja både oss och de om man säger så. Det skulle det skulle gynna alla men främst oss. Ja, ja alltså ska jag ärligt så bryr jag mig inte speciellt mycket vad vad som mitt folk står med i närmast och det kommer först. Ja men så är det konsekvenserna för andra folk. Det är bara kan ja, så. Försöker... Precis som min familj så mig närmast. Vill någon i min familj illa så kommer jag göra allt jag kan oavsett liksom eh mm. uh, vad är vad vad resultatet blir för den här personen som vill vill de illa. Mm. Jag, jag kommer göra jag det, det som krävs helt enkelt. Och det mm. hoppas ju alla gör. Och om om någon riktar ett skjutvapen mot ditt barn. Vem är du närmast? Ska du ska du börja med etiska och och, och moraliska och och tänka på genusperspektiv i hur du avväpnar mm. den här personen som riktar ett vapen mot ditt barn? Ska du slå honom i bakhuvudet med en stekpanna? Kanske slå ihjäl honom på kuppen? Mm. Nej men alltså det ja det är helt galet. Eh Ja men ja. Eh Och ska man se det utifrån vår ideologi så är väl vi en av de ideologier som på sätt och vis kämpar mest för allas väl oavsett ras för att de skulle som sagt må bättre av att inte vara här. Nej men uh, och då gäller det gäller ju oss i huvudet på stiken att förstå varför de är här. Jag har det är krig i deras länder, men varför är det det? Mm, hmm. men det får man inte tala högt om vilka det är som har gått in där och här i att ha skapat oroligheter. Eh mm. uh, och genom att försöka belysa detta ja, du är med på vad jag menar. Här. Ja, jag vet precis och det hoppas jag våra lyssnare förstår också. Det det är ju vi har ju en krigshetsare, ett helt folk som är krigshetsare som som ja. har startat de flesta krig genom tid. Alltså i modern tid åtminstone som vi kan liksom påtala. Ehm Ja, uh, men och det kommer så tråkigt och ständigt blir eh missförstådd eh att man man man är bara hatisk och man vill bara utrota och döda folk för att det är det är inte så, verkligen inte. Bara för att jag inte vill ha andra folkslag här så betyder det inte att jag hatar dem, men jag vill inte ha dem här punkt. Det men men det går inte in och det är jättesint. Eh uh, men det är ju också det har ju också med smutskastning och media medias propaganda att göra såklart. Så att man förstår ju hur folk resonerar också för att uh, ja, de utsätts för uh, kort påtryck vad de ska ty tycka. Mm. Nu eh uh... Det är ju fortfarande kvar i ämnet fast kanske inte med den vinklingen som vi hade tänkt från början som vanligt så därför tänker jag faktiskt att eh, vi bryter med en eh, liten låtpaus eh då vi faktiskt hade tänkt fokusera på kvinnans roll i det hela och vi inte överhuvudtaget har gjort det alls typ. <laughs> eh vi vi är så långt bort ifrån ämnet man kan komma nästan. Ehm Alltså ja. radio är bäst när det blir spontant och lite sidospår. Då blir ja. det i alla fall genuint och inte uppstyltat. Ja, men jag tänkte att vi tar och lyssnar på en låt och så kommer vi tillbaka och förhoppningsvis lyckas vi ta tillbaka till ämnet då. Aj men det låter bra. Mm. Här kommer hel reser upp. Ja, jamen det gör när radioregeringen en del av Nordisk radio och idag fredagsmiddag radio i realingen. Jag har fången. Eh inte så mycket program kanske, men oerhört viktigt även om vi inte har något koll alls i våran planering just nu för vi gör jättefina planeringar som är väldigt strukturerade och uppstyrda och och Och så tar vi den planeringen och kastar den ut genom fönstret ungefär. Försök Anna. försök att läsa lite i chatten. Det är jättesvårt att hänga med. Ni pratar rätt mycket i chatten. Det är jag jätteglad för. Eh, det är ett viktigt ämne. Eh Och jag tog vi är på punkt 4 i planeringen av eh, 28. <laughs> Nej, inte riktigt så, men typ Ehm uh, men uh, när man kommer i upp i farten på det här sättet när vi diskuterar så är det jättesvårt att hänga med i chatten så jag hoppas ni överseende mig att jag missar en missar era kommentarer idag. Ehm uh, men uh, Heimdal skrev där att ni ni måste höja takten i chatten om ni ska mm. nå uh, 1488 kommentarer idag. Det hade varit kul. Hur många kommentarer ser du då för jag tror min har min lagga lite tror jag. Jag ser typ fortfarande bara att folk har skrivit hej. Aha. Ja, jag vet faktiskt inte jag jag ska utfdatera den i den är lite efter här. Mm. Så att jag har därför... ingen aning för när jag uppdaterade ja. så blev det helt plötsligt mindre kommentarer så det verkar inte fungera riktigt. Uh, speaker håller sig inte heller till schemat. Nej. <laughs> ja ja. Str ja, strunt samma. Vi vi återgår till eh, vårat ämne för idag. Och en sak det pratas väldigt väldigt mycket om som vi ska må väldigt dåligt för där vita privilegie privilegie hjälp hur säger man privilegie privilegie tack jag jag får bara inte fram orden ibland det får vara så. Ja, vissa är det visst så här som man snubblar på tungan liksom? Ja, det det det känns som att det här är inte är ett ord som är gjort för att jag ska kunna uttala det. Eh Och så försöker jag läsa det då blir det bara ännu värre. Jag är i dyslexika så så det bara hoppar runt. <laughs> så jag ska inte läsa ord för då blir det bara fel. <laughs> mm. Eh Och kan du komma på något privilegie som vi vita har i dagens samhälle? Nå någon anledning till att vi står över något annat folk i det nordiska samhället? Nej men alltså helt ärligt det gör jag verkligen inte. Eh vi har samma rätt till utbildning. Vi har samma rättssystem. Eh vad finns det mer? Ehm ja. ja, vi har väl samma chans på arbetsmarknaden. Nu hävdar ju de ofta att det inte stämmer. Ehm Och visst det finns säkert fall där en vit arbetsgivare kanske hellre anställer en vit än en svart. Mm. Men det är samtidigt ligger nog i det här ja, eh av människan och beteendet eh ja. lite grann vara vaksam mot främlingar. Vi har likväl har du en jag två vita att välja på. Varav du känner den ena lite, då väljer du troligtvis händre den personen för att den känns närmare dig, den känns mindre främmande. Så ja. det är inget konflikt och det är svårt att trolla bort om man säger så. Mm. Men men på samma sätt så är det ju faktiskt så att eh jag tror den här statistiken stämmer för det är så jävla jobbigt med statistik för den verkar inte stämma någon gång att det är fler icke etniskt svenskar som äger företag alltså enmansföretag småföretag eh än vad det är svenskar som äger företag sen ja, kanske många svenska företag är större än de här små företagen. Eh jag tror vi alla känner till pizzeriaor, livsbutiker, kiosker eh och och så Mekaniska vidare. Mekaniska verkstäder, små bilfirmor och sånt. Ja, det det finns ju pizzadugla restauranger. Ja. Det det det är liksom och detta är, alltså det finns ju kopior så mängder av såna. Och därmed ja. också kopioösa mängder av arbetsgivare som inte är etniskt svenskar. Så att mm. då påpeka att svenska arbetsgivare väljer svenskanställda när Om man ser till antalet verkade ju vara fler arbetsgivare som inte är om man ser till antalet arbetsgivare. Sen kanske vissa arbetsgivare har fler anställda eh som då är alltså där arbetsgivaren är etisk svensk. Mm. Men eh, man kan ju också se där att eh, om om vi har Eh ja, det säger vi har en irakier som startar en restaurang. Mm. Kommer han då i första hand anställa andra irakier i den här restaurangen? Kanske sin, sin kusin, sin sin systerdotter eh och så vidare eller kommer han ge alla samma chans till att söka dessa jobb? Nej men det är så. Det ja. det det det är lika eh ja samma tankebanor eh eller undermedvetna tankebanor utav mm. samma håll. Ja. Är det något fel? Det är det väl som att, att han eh att man väljer anställa sina släktingar eller sina vänner eller si, sina bekanta ifrån moskeen eh och så vidare. Mm. Nu nu vet ja, jag sen, att jag i Irak är ni med moskeen stora företag och kommuner som har lite press på sig så står det ju i stort sett alltid någonting stil med att på den här arbetsplatsen eller i den här kommunen värnar vi om mångfald eh och jobbar aktivt för detta. Därför är alla av ja oavsett sexuell läggning, etnicitet, bla bla bla välkomna och vi arbetar aktivt för att få mångfald. Och då tänker jag Vi bevänder mai erethet svenskar i det här landet, etniska svenskar fortfarande. Eh, även om det ja, gränsen där börjar ja, ändras i snabb takt, men i vart fall då. Eh, och om de då aktivt arbetar för det här mångfallet. Nu vet man inte om de gör det på riktigt, men om om de faktiskt försöker leva upp till det här, har då inte eh en person med annan sexuell läggning eller annan Och man kanske är hindur då om man ser till religion eller om man kommer från Irak. Har man då större chans att få ett visst jobb för att de vill eh jobba aktivt för mångfald mm. eller är det bara flaskhalsar? Det har jag funderat på och det är, jag har ingen aning om hur Nej. det faktiskt alltså det faktiskt var spallvar men i så fall har ju de ett privilegium i så fall. Alltså är det i sammanhanget? Jag jobbar ju kommunalt. Och för ett gäng mm. år sedan så blev det ju så att vi måste ha mer jämställda arbetsplatser. Och då menar de ju könsmässigt. För mm. då var vi ju redan en mariotet av eh, icke-svenskfödda. Om vi ska säga det. Till och med in inte etnisk svenskar utan icke-svenskfödda. Vi var väldigt, väldigt mm. få. Det var... Jag jag försöker tänka på hur många vi var. Jag tror vi var två. Det var jag och en gammal tant som var svenskfödd. Ehm mm. um, av eh kan vart tj 27 anställda. Problemet då de såg det var ju att vi var majoritet kvinnor. Mm mm Så då då lät det ju som att vi vi måste bli mer jämställda könsmässigt. Så då började ja. man anställa endast män och under en lång period så anställde man inte en enda kvinna utan endast män. Då menade jag ju på att det här var diskriminering mot kvinnor och de menade på att det är för att uppnå jämställdhet. Men att det är inom det är yrket. Ehm vad en stor andel kvinnor som valde att arbeta i. Om man och då går man ju på förtur istället för att se till utbildning och erfarenhet och så känner man mm. så här, ja det ska vara jämställt varför då? Kommer ja. kommer arbetsuppgifterna utföras bättre då? Kommer det blir ett bättre klimat kollegor emellan ja. eller varför? Och, och, det blir ja. fel person på fel plats så riskerar det ju dessutom att bli om man skämpar för att få dit män. Ja. Eh och och dessutom det... fick ju då också en högre lön för att man var ju fången att höja deras lön för att attrahera män för att vi hade så dålig lön i grunden. Det var inte så att man höjdeallas lön utan man höjde endast de nyanställda männens lön så vi gick på eh vi vi kvinnor som vi vi gick på en lön mellan 18 000 och 20.000 eh i månaden medarbeta nyanställda kom in på lön på mellan 26 och 30. Mm. För att man då fången och liksom Men alltså ska hela den här femmans sparande och inse att de byter sig själva i svansen hela tiden. Mm. För det är ju det är de som ständigt köter om att de har lägre lön och hit och mm. dit och det skilljer ju faktiskt 0,01 från hennes manliga kollega, men ja det här är ett klockrent exempel på att mm. ja att eftersträva något som inte sker naturligt. Det det blir inte bra. Eh. Nej. Och och ska ja. jag säga vad vad de här männen som anställdes då, var de bättre än kvinnor på något sätt? Nej. De de var mer ovana att jobba på det sätt som vi jobbar i i ett kommunalt kök. Eh, det är inte samma samma sak som att jobba i ett restaurangkök. För det första så går vi upp tidigare på morgonen. Vi börjar tidigt. <laughs> det var mm. någonting som väldigt många har haft väldigt svårt att lära sig eh av de som kommer ifrån restgrabbarna då, som kommer ifrån restaurangköken. Men men mm. det är även hur vi arbetar med samarbete, hur vi arbetar mot kund och så vidare och så vidare. Där har de haft jättetufft att lära sig. Ehm inte på grund av att de är män utan snarare för att vi har plockat dem ifrån en liknande bransch men inte samma bransch för att vi då skulle få in mer män. Och och de är jätteduktiga. Alltså det säger jag ingenting om. Det är jätteduktiga. Jag jobbar faktiskt med jätteduktiga både män och kvinnor som är som kan sitt jobb. Det det säger jag ingenting om eh på det sättet. Jag jag bara tycker att det här är det blir så komiskt hela situationen på samma sätt som när man inkvorterar kvinnor i typiskt manliga yrken av enda anledningen att de är en kvinna kan en kvinnlig brandman lyfta lika mycket och rädda lika många liv på som en manlig brandman kan ytterst få skulle jag nog vilja säga Varför ska en kvinnlig polis eller en kvinnlig brandman ha lättare? Ehm Vad heter det? Eh fystest för samma yrke. Det är inte jämställdhet. Och nu vet jag att vi det hoppar från ämnet, men det här går hand i hand och jag tror vi har tappat Kristin. <laughs> ehm Är du där Kristin? Vad händer. Förlåt, min mikrofon var av. Ja, okej. Okay. Nu är det tillbaka. Så att jag drog en vals här om att jag ville bara inte prata med munnen så där för jag var tyst. <laughs> ja ja, men nu är jag med dig. Ja. Eh, ja, men vi vi glider från ämnet, men det har med ämnet att göra ändå. Det det är liksom diskriminering hitan eller ditan. Det spelar ingen roll. Det blir diskriminering. Förtering är alltid diskriminering. Mm, för då handlar det inte längre om mest lämpad utan Nej. Det handlar om alltså pol politiska grejer istället. Ja, men precis. Och apropå om man ska se det här med tillfördelar i samhället och så där, eh ja, vita och svarta och så vidare. Eh kommer du som flykting, då har du ju faktiskt fördelar. Mm. Ja, ja. Men sen då om du har medborgarskap i Sverige, då ser alltså då är det mina om ganska jämntligt för alla, alla att ha samma chanser att ta ja. studier de vill. Ja, på det sättet. Ja. Men fortfarande så görs ju väldigt mycket satsningar på att ett alltså eh folk med annat ursprung som det heter då. Mm ska in ja det görs väldigt många satsningar på eh nystartsbidrag är ju ett sån satsning för för liksom ja folk som har kommit hit eller till och med fötts här men av annat ursprung än nordiskt. Det är, mm. det är inte någonting som en etisk svensk kan söka i hur som helst. Nej. Nej men och sen eh apropå det här eh, ämnet när vi höll på att glida iväg vilket vi egentligen inte gjorde. Eh mm. för jag jag läste en en studie, en sån här lång typ jag tror man har från läst sen. Eh som kollade på arbetsmarknaden och där hade de klumpat ihop alla etniciteter som finns i Sverige till en grupp och jämfört enbart med eh afroamerikaner för där söder om subsahara tror jag det stod. Ehm um. Nej men och då påpekades det ju att i ja kollar man bara rent inkomst oavsett utbildning och så där så har de en betydligt lägre lön. Och det var jättehemskt enligt den här rapporten. Eh så den var inte så objektiv för då blir man så här varför är det hemskt? Det är väl för att de och det det stod nämnt då många gånger har lågstatusyrken. Ja men de har ju samma tjänst utbildning i alla fall om de är för där eller har bott här ett par år som mm. de väljer att söka sig till ja och bli taxichaufför eller pizzabagare istället för att bli eh advokat eller hälso- eh, eller lärare. Mm. Jaha, då då har ju de valt det. Det är klart de får en lägre lön. Eh. Ja. De har ju till och med mer chans till det då mm. de inte behöver vara begränsade på samma sätt med stud eh alltså som jag ser våra ungdomar. För, för en vuxen i Sverige idag är det jättesvårt att gå tillbaka till skolan. Ja, för jag du direkt efter gymnasiet så är det mycket lättare. Eh ja. jag, jag själv försöker ju liksom ta mig ta mig tillbaka till studier liksom 30 plussare. Det är mm. jättesvårt. Alltså om man ska se till ja vad man får då för ersättningar hitan och ditan bostadsbidrag och så vidare och så vidare. Eh för man har ju ändå på sätt och vis byggt upp ett liv som i i arbetare liksom. Mm. Ehm men Alltså eh, nej men det är, mm. men men har man då en annan bakgrund så kan man få masser å stipendier för det här samtidigt som att du räknas som sysselsättning och kan få ersättning från försäkringskassan från ja, diverse du kan få behålla ditt socialbidrag eh och få sysselsättningsersättning utöver det eh från arbetsförmedlingen och så vidare och så vidare. Mm. Ehm Så det satsas väldigt väldigt mycket på på de alltså som antingen då är arbetslösa eh av vilken anledning som helst men främst då arbetslösa med annan härkomst. Det finns massor av specialprogram. Och så gratis utbildningar via arbetsförmedlingen som du dessutom får lön samtidigt som du läser dem. Du behöver inte ta några studielån. Nej, och då kanske du är 38 år och har haft svenskt medborgarskap i 2 år. Eh. Mm. Och inte bidragit med någonting och så får du bidrag för att utbilda dig. Ja, visst sen bidrag, men du, alltså det är ju skevt. Det är ju socialbidrag så du slipper och söka studielån för att utbilda ja, dig. Ja, samtidigt som du vi... får aktivitetsersättning för att du faktiskt gör någonting. Ja. Så funkar det ja, för för oss andra. Så ja, vad så vad har vi för privilegier i det här samhället egentligen? Jämförs med dem om vi ska nu dela det, vi och dem. Mm. Vi vi får ju knappt ens öppna käften. Det är våra privilegie. Antag det. Ja. Så kommer någon och illa ut för allting vi sitter och säger idag. Det är mycket möjligt. Det är risk vi tar varje gång vi sänder ett sånt här radioprogram. Och det är en risk vi är villiga att ta för att vi vi måste få låva oss alltså vi måste säga det vi har att säga. För annars så faller vi ner på knä inför en pöbel. Mm. Och det är inte det. Den jag är inte den personen och inte du heller Kristina antar jag. Nej, och det är så många som ser vad som händer men inte de våga säga något och då måste man själv göra det även om det kan bli fint. Mm. Eh. Eh, men apropå det här med att falla här på knä framför en pöbel, om vi ska tillbaka till ämnet igår. Eh, ja. varför för om man kollar på de som är ute och demonstrerar nu eh som är svenskar eller inte mm. ja, de de inte berörs av den här rasismen om man säger så. Och är det ju, ja det är några sojapojkar, men eh, alltså det är ju majoriteten kvinnor, unga kvinnor. Varför ja. är det just unga kvinnor som går ut? Kan man ju fundera på då. Varför är det inte män? Eh. Det ja, jag tror jag har ett svar på den. För det första, ja, ja, ja. unga kvinnor har en gruppmentalitet. Unga kvinnor mm. är känslostyrda. Unga kvinnor med hög empati som nordiska kvinnor har. Ja. Mm. Eh styrs av känslorargument och har mm. haft samhällets hjärtfett riktat mot sig extra hårt den generationen som mm. är i ja, ska säga din generation Kristin. Alltså de som är mellan ja, vi säger 15 och 25. Ja. Man precis. För så är det ju eh kvinnor generellt har ju mer eh empati och det är det här inglesa var utanför, ingen ska må dåligt. Man har de här moderkänslorna eh, ständigt med sig. Eh och framförallt då vi unga kvinnor har dessutom blivit extra hårt utsatta för propaganda. Mm. Ehm Och så propagerades ju också väldigt hårt vi ska inte ha barn och vi ska inte ha fasta relationer så då ska vi då ägna våra moderskänslor till. Ja, men de stackars utstötta ja pum pum pum typ. Mm. Eh medans då kanske en medelålders kvinnor, de har ju också de här empatiska känslorna också utsatt för mycket propaganda såklart, men de kanske nöjer sig mer med att eh, ha något Black Lives Matter filter på Facebook liksom. Så känner de att nej men det ja. har jag gjort mitt Eh de menas unga kille mer tar sig ut och känner att det här är en hjärtefråga för dem. Men men så är det alltid varit att det är de unga som står på barrikaderna. Jo, och sen, det, det, så det, det, är det så de är det väl unga med. som har de de som känner att de har minst att förlora. Har det kommit upp i medelåldern, du kanske har barn i tonåren. Du du du har ett hem, du har fast arbete som du går till varje dag och du har byggt upp ett liv. Då är det nog svårare att släppa det och ställa det på barrikaderna, men har du ingenting som binder dig på något sätt som många unga idag så som deras liv ser ut. De har inget jobb. De går fortfarande i skolan. De de har inget eget boende. De bor säkert med sina föräldrar eller något kollektiv eller i någon studentkorridor. Eh, de har mm. väldigt få fasta punkter. De har väldigt lite att förlora. Mm. Mm, så så, så har mig. det alltid varit bland unga att det, det är unga som som ställer sig på barrikaden många gånger och jag tycker det är väldigt fel. Men det, ja för för för det ligger nog lite på det natur också att unga har har nog mer av det här att man har starka åsikter och man brinner verkligen för att göra världen bättre. Jag tror det många gånger klingar av lite med åldern faktiskt kanske. Ja. Eh, jag men tror eh, tyvärr också att man ja. ger upp lite grann när ja, man blir äldre för man det. inser att vad jag än gör så funkar det inte. Ja, eh när precis. Det eh är... ja. man har bara blivit sparkad på så många gånger så att man orkar inte försöka mer. Viktigt jag tycker. Nej, är... och sen ja, kvinnor resunerar nog mycket utifrån ja men typ att ja men tänk om det skulle vara min syster som blir utsatt för det här den här orkända människan. Fin mm. skriver i en tweet eller så där. Ehm likväl som att eh Ja, i matt invandring är så stor och spridd över hela landet så har nog många ja men kanske någon kompis eller bekant eh som är berörs eller skulle kunna beröras av rasism och då vill man ta ställning för deras skull. Och så är det allt med grupptryck också. Man vill ju inte vara sämre än någon annan och sitta inne eh och inte visa att man bryr sig. Eh medans män då kanske inte att de faller inte lika hårt för grupptrycket och de ser mer nyktert och resonerar utifrån mm. logik istället för känslor definitivt. Eh. Men um, för, för för så får man inte säga för killar och tjejer är ju precis lika dana så är det. Ja, det det är ändå så skiljer de och ser att vi att pojkar har ett snop och flickor har ett snippa. Nej, det tar med fan inte allt som skiljer oss blir så olika så att det är Ja. ja. Och den propagandan de har kört med nu eh de senaste ja 100 åren, 200 åren. Mm. Den riktar sig väldigt mycket till kvinnor för att men tycker de kvinnor. Mm. Och de vill inte gärna göra sin kvinna upprord. <laughs> Och kvinnor är lätt styrda i grupp. Ja. Eh, sen en annan intressant eh, i, i, möjlig psykologiskt mekanism bakom detta eh som min gubbe pratade om. Eh, det är ju att killar i dagens samhälle får ju inte visa maskulinitet. Nej. Ehm och och tjejer är Utan ju ändå män får inte visa maskulinitet. Mask. Äh. Eh. Ja, ja, nu nej men precis. Nej men tjejer vill ju gärna bara säger folk vill gärna eller inte så vill vi gärna följa via som den starkaste säger eller ledan eh om det man på vad jag menar. Mm. Om männen då får inte visa någon styrka eh eh eller ledarskap så då tyr vi oss alltså vi ser staten som det starka och därför vi följer vi blint vad de säger mm. för det är den starka kraften och inte mannen eh om man mm. säger så. Ehm Det tycker jag var en lite intressant eh, tanke där, gång. Det där ligger nog något i det du definitivt. Det, det argumentet har jag faktiskt aldrig hört förut. Nej, inte jag heller förspråka så att nej och såna. Fast jo, det ligger nog något i det. Det ligger nog någonting um, verkligt starkt i, i i det där. Eh, likväl som att eh, en annan grej är apropå eller inte apropå ämnet, men Jag tycker ju sällan man ser eh eh och har vi vad skulle jag säga? Jo, eh en svensk som har en utländsk tjej är ju inte lika vanligt eh, tycker jag eh som en svensk tjej som har en utländsk kille. Ja, precis. Eh, jag tror att de får ju lov att vara maskulina så därför söker sig svenska tjejer till dem i större grad än vad svenska killar söker sig till utländska tjejer för att vi saknar den här maskuliniteten. Mm. Så att feminisera killar det är ju verkligen ett samhällsproblem. Mm. Eh, och det är så fel för man tar ju dessutom man tillåter ju inte killar att vara killar och då tar man ju bort en stor del av deras natur och de blir ju ganska olyckliga på så sätt. Eh, bara ett litet sidospår här nu. <laughs> ja, men det det yeah. hör ju definitivt i ämnet rakt helt balett. Ja. ja, och då kan det ju hända såna här olyckor som vi var inne på tidigare för att man vet inte vilken fara man sätter sig. Kanske inte alla gånger såklart, men det utsätter dig ju för en större risk än om du hade haft den svenska koken så är det bara. Mm. Det det tyder allbrott statistik på. Det, det det kan man inte förneka. Ja, för för att inte tala om riskerna unga tjejer tar i detta extremt alltså dekadenta samhälle är man byter partners typ i kvarten. Eh Ja, det är ju att man är ute en... på krogen och dansar och och dricker och festar och man drar i sig annat än bara alkohol är ju tydligen ganska vanligt idag. Eh Oh ja. Och vem vem är det som kommer och uppbacka dig? Ja, det är ju inte de svenska mm. grabbarna för de har ju blivit uppfostrade till jämställdhet att man ska liksom inte pressa och man ska Och vara liksom si och så liksom. Ja men precis. Så, så det är inte de svenska grabbarna som kommer fram och börjar uppvakta de här tjejerna. Och Nej. då också. Vem, vem är det då den, de här tjejerna följer med hem den här kvällen? De här grabbarna. Alltså. De är ju inte ute efter att hitta en flickvän. Ja de myckte efter. Jag har käckt i och käckt ordvalet, men de är ute efter att hitta ett knullliv där. Ja, i nio fall av 10 är det nog så. Ja. De kommer inte de kommer inte bry sig om den här tjejen på morgonen efter. Men då har de fått det de vill ha. Och den här mm. flickan får skamset gå hem om hon kan det. Om hon är i så pass gottskick att hon klarar av det. Mm. För det kan lika gärna vara så att hon vaknar upp i en tappuppgång eftersom hon vet vad hon är och halvt sönderslagen för att hon valde att gå hem med fel kille. Ja, eller att hon ångrar sig under kvällen, men då ser ju han bara sen om hon vågar ta detta vidare att när hon följde med mig hem, hon var så kort. Eh. Mm. Och då är det jävligt svårt att bevisa och så sitter man där och känner sig förnedrad i rättsalen. Mm. Ja. Om om jag jag tror ju att väldigt få av de här grejerna går till rättsalen. Det är Nej, äh, nej, men äh, om det gör det. Just när förövaren inte är vit man för en vit man känner alltid skuld. Mm, så där där är det nog. Om om en vit man En, en vit man ljuger inte på samma sätt. De har det inte i sig helt enkelt. Det är nämligen så är det. Ehm. Och själva systemet vi lever i vill ju gärna utmåla att eh, svenska män våldtar också, så de vill ju gärna göra ett exempel av varje incident som sker. Ja, och så, så säger de alltså. Nej, men det sak. spelar ingen roll vilken är hudfärg eller etnicitet personen har. Men när man ser ett tydlig en tydlig trend i statistiken då spelar det ju roll. Eh hade det varit lika fördelning nej då hade det inte spelat roll på samma sätt. Men det är ju en sån ogripbar majoritet. Eh är ju ja, icke svenskar som håller på med sånt här. Eh Och sen kan ju givetvis svenska killar som umgås med de här personerna ja bli lika dekadenta liksom. Eh ja, kanske inte i samma grad men risken är ju större. Eh en av dem hade växt upp på ett mer svenskt sätt med svenskar omkring sig. En annan bodde då i borten. <laughs> men eh, sa samtidigt vill jag påpeka alltså det det här Jag jag vet inte hur jag ska säga det här utan att bryta lagen. Men att blanda våra våra nordiska, vi vi nord nordiska människor. Vi är en extrem minoritet i världen. Vi är ja. ett väldigt väldigt annorlunda folk med otroligt annorlunda egenskaper särdrag och liknande. Vi vi är ett rakryggat, ett rakryggat, högrest vackert folk. De talar om oss om vi då ska säga från det område utifrån jag kommer i Kristin kallar de väl mm. Albheim. Mm, de kan det det är en översättning till gudarnas hem. De vi vi har jämfört med gudar alltså i vår historia. Mm. Men vårat folk ska inte få finnas kvar. Mediska våra... blandas ut till ojänsämlighet så allt det fina vi har förstörs och späs ut. Men men alldeles till enbart trivialitet, en enda... alden logik, alden känslomässiga vackra liksom vad vad ska man våra liksom egenskaper att vi vi är hopplösa dåliga lugnare. Det är en mm. av oss för att det finns inte i våra gener. Vi är ärliga människor av naturen. Vi föddas såna. Det är en e genetisk egenskap. Mm icket gör oss till dåliga lugnet. Är det här en egenskap vi vill förlora? Är det här ett folk vi vill förinta? För det är det som pågår idag genom att blanda ut våra gener. Mm. Det det här är, det, det är så vidrigt att försöka trycka på att vi inte får lov att vara Finnas kvar. Vi ska blandas ut. Vi ska falla på knä. Vi får inte vara. Det är stolta, vackra folk. Som en gång i tiden liknades med gudar. Nej. Nej, alltså det är, det är bara instämmat till hundra procent. Och säga död åt mångkultur och rasblandning. Det är... Ja, det är... Det är galet det som pågår och folk måste fan vakna och inse det nu och ta ställning, och kämpa. Mm. Nej, det det jag återigen jag väger mina ord på på silvervåg nu <skratt> för om jag hade sagt vad jag vill säga just nu så hade både du och jag och fem par stills fått spendera resten av sommaren <skratt> insparade. Ja, men och det är också, det är så jävla fragilt alltså man man måste väga allt på guldvåg för att annars riskerar man att kränka någon, eh inte minst staten och det vore ju att den mm. den får man inte kränka liksom, herregud. Nej. Så att ja det det är ett skevt jävla samhälle vi lever i. Alltså det det är galet. Ja, men det är där vi kommer in på det igen. Vad är det för privilegier vi har när jag inte ens får säga vad jag vill säga? utan att riskera fängelse medans andra folk som bor i mitt land får säga mm. precis vad de vill de får säga de får kalla mig för vad de vill för att jag som är minoritet i världen inte är minoritet i mitt eget land ännu. Mm. Det är på gång och då Det är vi på väg. Vårt folk är så nära att utrotas så jag tror inte folk förstår. Nej, och en viktig poäng att göra här med för alla er som då tar ställning för att svarta beförslavade för 200 år sen. Var är vi inte förslavade i vårt eget land nu? Vi, visst vi jobbar och vi har väl vi blir inte piskade på jobbet, men all vår lön går tillbaka till staten som kastar våra pengar på meningslösa grejer vi får inte uttrycka våra åsikter i varken bild, ord, musik allt begränsas är inte det också en form av modern slaveri som vi lever under det är ett jävla förtryck om inte annat det är det definitivt och folk måste inse det alltså vi, vi har problem med detta landet som man i första hand bör lösa det är det Så är det ju bara man man måste lösa sina egna problem först istället brinner det släcker man inte grannens hus först man släcks i deget. Eh men allt fokus rycktas bort från våra egna problem så att vi ska ta ställning för vad som hände för två eller tre år sen eller vad som händer i Uganda eller Gambia eller jag vet inte vart på andra sidan jordklotet och det är helt galet. Mm. Nej, ja det och jag jag mig, alltså jag. Ch -chat chatten håller ju med oss i alla fall och det det känner jag är jättehärligt och jag jag kan inte jag kan inte liksom tala gott nog för att förklara liksom hur viktigt det här är för både för mig men för hela vårt folk det, det är det anledningen till att jag kämpar, det är för att att ha ett folk att kämpa för. Ja, precis. För att ha en framtid för våra barn. Och just nu så har vi inte det. Om vi inte kämpar. Jävligt. Ja. Det som pågår just nu, det är att man utrotar vår historia, förvränger den. Man tar Carl von Linné, en av av vara mest framgångsrika svenskar genom tiderna har det det jobb han gjorde med att kategorisera och både djur och växtriket. Det det hela hela det biologiska systemet som vi använder oss av idag är baserat på hans arbete. Man smuttkastar honom. De försöker vad heter det ändra gatunamn och och mm. andra saker med hans namn nu. För att hans system är rasistiskt? Nej, hans system är naturligt. Han såg naturen. Det är realistiskt. Vad sa du? Det är realistiskt. Ja. Nej, men han såg naturen, han studerade naturen. Det var det han gjorde och han skrev ner sina iakttagelser. Och genom att studera djur art efter djurart, ras efter ras, växtart efter växtart, så kunde han börja kategorisera dem efter egenskaper och därav skapa arter. Och under arten kommer raserna. Och då också skilja mm. att det här de här två det är inte samma växt för de har olika egenskaper därav olika raser inom samma artrike. Ja. Han han var han, han var en ja en fantastisk människa det rent vetenskapligt jag tror jag ingen aning om vem han var som person och det är helt oviktigt. Men att man försöker ta varenda smula av av det vi kan vara stolta över och smula sönder det. Och att folk är de svarta kvinnor som står och skriker om att skända Karl von Linné. Nej, det är det inte. Det är, det är vita kvinnan säger det. Mm, nej men det är ju det är skamligt. Vi vi vi vi ska smutskastas från när vi var vikingar till ja, dagens datum. Eh allt vi har gjort har varit fel och allt vi har gjort har varit förrördande för andra kulturer och etniciteter och folkslag. Eh det är det de vill pränta in och det är en jävla bluff. Mm. Och, och många gånger alltså helt osanna historier men vita får alltid skulden vi är evig härsklikning. Mm. Vi vi får inte men, vara äh... stolta över någonting vi har åstadkommit. Och vet ni vad? Vi har byggt hela världen. Ja. Just ja. Allt som är gott i världen i stort sett. Det har vi byggt upp. Mm. Och sen har de använt det mot oss för att raserera allt som är gott. Aj, <hör> vad är det? Ja. Jag tror faktiskt att eh vi får börja oss och runda av. Mm. Tråkigt nog för för att vi, vi kan sitta fast här hur länge som helst tror jag Kristin. Det här är ett ämne som kan stötas och blötas eh väldigt mycket för att det är så viktigt. Eh och vi kommer väl tillbaka till liknande diskussioner garanterat. Mm. Det ja, det definitivt. Det det här Men... är ett av de viktigaste sakerna vi kan diskutera. Ehm som vi måste mm. diskutera. Mm. För om vi inte gör det så gör ingen det. Och det Nej. handlar faktiskt om våra vår överlevnad, om vår överlevnad. Ja. Och där måste man slåss för även om man får ta smällar på vägen, så är det bara Ja. Eh det, det finns inget viktigare. Nej. Eh Men jag jag har som sagt inte kunnat hänga med i chatten så mycket som jag brukar eh kanske för att jag mer eller mindre har stått upp på min stol och halvt skrikit i mikrofonen. Eh Då ja, blir det blir så. Jag jag ja, ja. har eldat upp mig ibland. Ja, ja när man jagat upp sig till ekonivåer liksom vibrerar av adrenalin och lycka. Ja, så så nu måste vi lugna ner oss lite här. Eh uh, ja. men jag jag ska försöka läsa alla era kommentarer i efterhand eh uh, men det är väldigt många. Men jag vill mm. faktiskt be er om vad ni har kommit fram till i det här programmet under kvällen. Eh uh, får jättegärna skriva ner det i ett mail och skicka det till oss. Eh uh, så kommer vi och läsa upp det i framtida program. Det det hade varit jättekul att höra era tankar kring detta ämne. Och då tänker mm. jag inte främst Black Lives Matters utan ämnet om hur vi vita har blivit kuvade och vad vi ska göra åt det. Och sen kan det ju även i detta programet har vi väl kanske varit eh, lite mer politiska än vi brukar. Eh Ja, men det är lite sämre och det kan ju vara kul att bara höra om ni vill ha fler avsnitt eh som detta fast såklart blandat med trevliga ämnen också. Eh Jag vill blanda lite heavy, vi vill ha feedback, både positiv ja. och negativ eh, så vi kan förbättra oss. Eh, eh så är det bara. Ja, det hade varit jättekul. Eh och om vi fick in lite respons eh och gilla ni vad ni har hört så vill jag uppmana er att sprida detta avsnitt och tidigare avsnitt på diverse vis som ni känner att ni kan sprida det på ansikte mot ansikte, över telefon, eh via sociala medier, via mejl. Ja, ni ni väljer själva. Ehm ni ni det hade varit ytterst hjälpsamt eh att få ut det här programmet så att fler kan ta ta del av vad vi har att säga och detta är alltså inte för våran skull utan för vårat folks skull. Så ja, och det, om det... ni gillar det ni har hört. Ehm Förlåt jag fastnade i kommentarer. Eh vill ni donera till oss så hittar ni hur man går tillväga på våran hemsida. Eh vi fick i veckan in till Nordisk Radio en donation av parken på sammanlagt 8000 kr vilket vi är jättetacksamma för. Eh man behöver självklart inte donera såna stora summor i klumpsummer och liknande utan all form av hjälp är eh är välkommet vare sig man vill skicka ett brev eller man vill skicka en slant eller eh ja vad vet jag någon form av utrustning eller ja allting är välkommet. Eh vi driver det här helt ideellt. Vi tar inte ut några som helst löner eller ersättningar för någonting eh vi som jobbar med det här och eh vi bekostade mesta ur egen ficka eh faktiskt. Så stötta oss gärna på det vis ni har möjlighet till. Missa inte att gå in på Nordisk Radio eh ta del av det senaste. Eh där kommer det upp en hel del bloggar, eh artiklar och då självklart de senaste avsnitten. Vi har ju ganska många program eh på våran portal nu. Eh, mm. jag kan tipsa eh när vi ändå pratar om ämnet ras idag. Eh, Aristogenesis eh ett mycket mycket bra program för de som hanterar engelska. Eh, de släppte i veckan sitt tredje av eller tre tredje kapitel det kan man kalla för för det var ett avsnitt i två delar så del 2 av deras andra avsnitt har nu kommit ut och jag vet att eh, jag jag måste lyssna på det igen jag måste lyssna på deras avsnitt två gånger för att det är så matigt så att eh, man kan inte ta till sig allting första gången så eh, ja jag jag lyssnar på det två gånger och de är riktigt bra Väldigt bra produktion. Har du någonting att tillägga ikväll innan vi avslutar eh Kristin? Nej, sista ordet är väl bara att ja, nordiska kvinnor och män står rakryggrade och viker aldrig en tum för att mm. vi kommer att segra. Stå stark. Mm, var stolt står enade Emma